היפופוטם! היי, hey, היי, hey, היפופוטמים קטנים. מי זה? זה אני, אלוהים. אלוהינו מלך העולם. מה אתה רוצה, אלוהים? למה אתם מתכוונים? מה אתה רוצה, אלוהים? כמילת קריאה? או אלוהים? או מה אתה רוצה, אלוהים? לקרוא בשמי המפורש. אלוהים כמילת קריאה ושם מפורש. אז תגיד מה אתה רוצה, אלוהים? אלוהים. אז מה אתה רוצה אלוהים, אלוהים? תשמע, אני אוהב את התוכנית שלכם, תוכנית נחמדה, ואמרתי, למה לא ניקח אחד או שניים מכם שתעלו אליי לשמיים ותספרו לי בדיחה? אנחנו לא יכולים להיפרד, יש בינינו ברית דמים. פעם ראיתי מישהו עם ברית דמים, עשו לו ברית ופספסו. אלוהים, יפה שאתה... אלי, אתה יכול לקרוא לי אלי. אלי. או אליק, למי שאוהב להגיד אלוקים. אני גם איש מאוד. <laughs> לא ידענו שאתה כל כך אוהב את התוכנית, מסתבר שאנחנו אבן דרך בחייך. אתם יותר בקבוק תבערה, אז מה נסגר? מי עולה איתי לשמיים? אף אחד לא בא. אף אחד. נמאס לי, שום דבר לא יוצא כמו שאני רוצה אותו. אבל אתה אלוהים, כל יכול, מלך העולם. זה מה שכולם חושבים, אני ממציא דברים יפים טראח, מערבבים לי אותם ויוצא משהו חדש. הנה, עוגיות שוקולד צ'יפס. אני ברתי שוקולד, ברתי צ'יפס, ברתי עוגיות. מי המנוול שהרס לי וערבב אותם? יקולל שמו. או סוכריות שקדים בבר מצוות. אני המצאתי סוכריות, שזה טעים מאוד, ובראתי שקדים, אבל לא, זה לא מספיק. הייתם חייבים לדחוף את השקדים לתוך הסוכריות, שיהיה מתוק. ופתאום טראפ, טעם מר בפה. בשביל מה להכניס שקדים לתוך הסוכריות? מה זה, ביצת קינדר? קח ביצי קידנר, זה אותו דבר. אני אוכל את הביצה ונורא טעים לי עד שאני מגיע למה שיש בפנים. טעם מגעיל. טעם של פלסטיק. של מדבקות. מגעיל. אלוהים, אלוהים, אלוהים. אתה יכול לגאול לי אלי. אחלה נהדר. שם, אבל עדיף יוסי ורוני פה. בטח. אנחנו יוסי ורוני, היי.